А в досвіта був уже під фортецями. Але тут мені трапились балакучі хлоп'ята, які справили мене за місто, докладно пояснивши, яким містом переходити сян. Я не досить тямив, що таке табір, до того мене збаламутило інше. Перемишель – це замки і твердині. Я покладався на історію, адже всі ці споруди нині переосвячені в тюрми. У льохах львівського арсеналу страждали козаки-гайдамаки. В Петропавлівці сидів Чернишевський. Покуцький розшукав на фортечні грати таку сталь, яка варилася тільки один раз, причому рецепт із талевара з певних міркувань знищили. Дві тоннесенькі пилочки ми вклали у звичайні курячі яйця, мистецьки з'єднавши плівку і шкаралупу. Я страшно обурився почувши, що табір – це огороджене колючим дротом поле з землянками. розстебнувши Гришевичів плащ, я дістав з внутрішньої кишені гроші. Мав кілька марок на прохарчування, але хлоп'ята під замком Казимира Великого розповіли мені дещо про начальника табору, відставного полковника, чутливого дочарки, і я купив пляшку горілки і рушив до вкритого червоною бляхою будиночка на Перемишлянському підзамчі, над будиночком, ніби підхоплена вітром перепиранка, літала голубина з грая. Була гарна зимова днина, якось сону незворушна і скриста, ніби Марійка в приступі меланхолії. Я відчинив увінчану дерев'яним хрестом хвіртку». Прошумівши на купі золотистої соломи, до мене кинулися собаки. Їх було аж четверо. Вони зупинилися в кроків за три від мене і заблимали очима. Сука, завбільшки добре телятко, випроставши м'які передні лапи і прогнувшись у крижах, лизнула повітря і сардонічно засміялась. За нею засміялися і інші члени сім'ї, і мені стало моторошно від їх майже людського сміху, очевидно, одного з примголовшених досягнень полковника. «Пані в дуже поганому настрої?» – звернувся я до суки. У відповідь вона кашлянула. На звук за будинку почали вибігати кури, індики, качки, гуси, що, певно, грілися проти сонечка. Уся компанія вишукувалася поза собак із зацікавленням, розглядаючи мене. Над подвір'ям залопотіли голуби. На метишню вийшов господар. Та він мовчки подивився на мене примруженими очима і подався до хати. От заковика, подумав я, цей полковник вдома почуває себе начальником. А звірина продовжувала чекати. Сука знову лизнула повітря і засковчала. Мабуть, треба було і їм принести гостинців. Та про це хлоп'ята нічого не казали. Я поклав руку на ребро хвіртки. Собаки побачили в моєму рухові щось непристойне і загарчали. Тоді я спокійно обійшов їх, піднявся східцями до ганку, витер ноги і, глянувши в сіни, мало не спіткнувся. Сутінків на мене напружено дивився господар. Обличчя його було сіре і зливалося з кольором коротко підстриженого злиплого волосся. Я привітався, сказав, що хотів би бачити полковника. Полиців господаря промайнули якісь хворобливі тіні. Він запитав, чого мені треба. Наскільки я зрозумів, переді мною стояв відлюдник. Чоловік замкнений і, як завжди в такому стані, жорстокий, але здатний легко розгубитися, коли на нього натискати вічнавіч. Він стояв на витяжку, Тручив пальцем бічник приставленої до стіни драбини на горищі. І мені видалося, що він невловимо обходить мене думками, як лінивець нову роботу. Коли я назвався солдатом італійського фронту, полковникові очі на коротку мить посвітліли, і він запросив мене до кімнати. Вибачився за безладдя, бо служанок принципово не бере, анімого діда утримує заради домашньої птиці – Дітвора зазіхає. Ми пробалакали доброї півгодини. Полковник мало помалу розговорився, але дослідів не зачепив жодним словом. Якби я на свої вуха не чув собачого сміху,